Halo, ha, ku je? Qervaloj. Hajde mosin anë tërë shekarin albumin që pas jetë oh, këtë projektet gjysë oh, më gilonë. Po, këtë që të në shëngjenirë dhe asëtë për vikend se mu teken fëmija e... Albumi, albumi, albumi, hajde, hajde, hajde, ca këtë në avoni, do të të krymë, shkojmë të blerimin, së të njo... Po, oh, po, po, adin, një një pun një tjetëra, jë... Edhe jam hëll kaporet, si, ja... Po, po, hajde, hajde, let me know, këtë ne ja bojnë andyqyr, veç, hajde, të shkon karë më ke dalë gjumë hey hey mamë babë më shko afër ujo hari është kafe er, shko kafe djalin